Információ Tizennégy éve ül a kapu bejáratban, egy kis tolóablak előtt. Mindössze két félét kérdeznek tőle. Merre vannak a Montex irodái? Erre ő így válaszol, az első emeleten balra. A második kérdés így szól. Hol található a ruggyanta hulladék feldolgozó, amire ő így felel? Második emelet, jobbra a második ajtó. 14 év óta még soha sem tévedett. Mindenki megkapta a kellő útba igazítást. Egyszer történt csak, hogy az ablakához odvált egy hölgy, és föltette a szokásos kérdések egyikét. Kérem szépen, merre van a Montex? Erre ő kivételesen elnézett a messzeségbe. Aztán így szólt. Minnyájan a semmiből jövünk, és visszamegyünk a nagy, büdös semmibe. A hölgy panaszt tett. A panaszt kivizsgálták, megvitatták, aztán elejtették. Tényleg nem olyan nagy eset.